Cartea cu Apolodor. De gel Naum La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce-i mai ușor? Cânta la cor. Era tenor. Grăsuț, curat, atrăgător în fracul lui strălucitor. Așa era Apolodor. Dar într-o zi, Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa. Sunt foarte trist. Îmi place viața de corist. Dar ce să fac? Mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. O, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Apoi a plâns Apolodor. Când l-a văzut pisoiul tiți plângând cu hohot și sughiți, i-a spus, Prietene, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Zău nu mai plânge, te implor, Dar el plângea, mi-e dor, Mi-e dor de frații mei din Labrador. Și-au încercat să-l mai împace ariciul, Dăruindu-i ace, Și ursul cu un pumn de mure, Atunci culese din pădure, Și iepurele buzălată cu fructe dulci Și cu salată, Colegi de-ai lui Apolodor, Maestri cântăreți la cor. Camila Suzy, cea mai tristă, ofta cu fața ambatistă. batistă. Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă, dar el plângea. Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui Apolodor s-au dus atunci la dirijor. Maestrul Domila Solfa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și gânditor s-a așezat pe o canapea, oftând. Ah, sărmanul meu tenor, se poate prăpădi de dor? Să plece deci spre Labrador? Și a plecat Apolodor. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor un avion, un bimotor. Și stând picioar peste picioar Cânta, cânta, Apolodor, cânta cu glasul de tenor. Dar între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, Sări pe o aripă cu gândul să dea dovadă de curaj. Apoi, cu parașuta în spate, se zbengui Apolodor, Când agățându-se de roate, când stând călare pe motor. Așa, cu zborul acrobatic, ar fi ajuns în labrador, dar l-a izbit un nor zănatic și a căzut Apolodor. La capul nord, la capul nord, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor, posomorât și gânditor. Ședea pe țărm tăcut și trist acest tenor, acest corist, ședea cu parașuta spartă, fără busolă, fără hartă. În larg vuia clocotitor întreg potopul apelor și se jelea polodor.